І за віком, і за зовнішністю та манерами, подумала вона, завмерши з кухлями в руках в проломі стіни. «Не стійте за спиною, у мене від цього шерсть дибкі стає!» Раптом не озираючись, сказав Богдан. Поліна здригнулась. Гарячий чай хлюпнув їй на руку. Вона зойкнула, але кухлів не випустила. Богдан підхопився, вибачаючись, взяв з її рук посуд, і поставив на товсті словники біля комп'ютера. «Не вибачайтесь, я сама винна», – Поліна подмухала на обпечену руку і притулила її до грудей. «Покажіть», – рушив до неї Богдан, але завмер, натрапивши на насторожений погляд. «Ну, як хочете. Обмийте холодною водою. Думаю, температури кипіння там вже не було, жити будете», – посміхнувся він Поліні певно, що буду, ще раз дмухнула вона на руку. От хотіла як краще, а вийшло то я від несподіванки. Ви ж мене не бачили, а у мене широкий світогляд, засміявся Богдан. Я людина військова, тому уважна. Ага. От ж я й думаю, що на типового програмера та адміна вони дуже схожі, посміхнулась Поліна. «А що ж ви там у клубі робите?» «А можна на ти? На правах сусідів, чи як би це назвати?» «Можна. Це називається «Ми жили в одній квартирі», – посміхнулась Поліна та раптом зніяковіла від двозначності формулювання. Богдан пропустив це повз вуха і відповів на запитання. «Я військовий математик. Ну і програміст теж». Хоча бути комерційним програмером набагато вигідніше. А я пишу дисер, читаю у військовому училищі курс інформатики та інколи ночами під черговою у клубі. Зрозуміло. Мені здалося, що ви... ти... з іншого тіста. Ой, до речі, що ж я, бутери зробила, а пригощаю тільки чаєм. Поліна сходила на кухню і принесла тарілку з бутербродами. На жаль, їжа студентська, я не чеклую тут біля плити. Виготовляти витребеньки на одну персону мало сенсу. Розумію. Просто за робочим столом вони випили чай, поїли, перекидаючись фразами про комп'ютер і сучасне життя, яке без цієї машини багатьом вже здається немислимим. І поломка її перевертає на якийсь час до гори дригом усе твоє існування. Щоб не відволікати від роботи майстра, Поліна взяла книжку, пішла на кухню, а вже звідти визирнула і спитала, чи оживе комп сьогодні. Ну, що зможу, зроблю зараз, але я ж не знав, у чому проблема, і не маю всього необхідного. На жаль, завтра вам тобі доведеться мене потерпіти ще. Я потерплю, спокійно відповіла Поліна, не підкріпивши слова грайливою посмішкою, як би це зробили 99 і сотні дівчат в подібній ситуації. Де вона вона? подумав Богдан, занурюючись знову в роботу. Якісь реакції у неї нетипові. А завтра коли зможеш зайти? спитала Поліна у дверях, проводжаючи Богдана. Ой, не раніше шостої вечора. У мене пари та кафедра. Ну, тоді я знову піду до вашого клубу по порцію і нету, посміхнулась Поліна. Мене не буде, я вдень там взагалі не буваю. Сиджу на чамах, роблю своє, пасу тинейджерів, інколи витрушую звідти за шкірки порушників правопорядку, посміхнувся Богдан. Я роботою вишибалий в бібліотеки процитувала відомий кавиківський жарт Поліна. Богдан на те зробив суворе обличчя, розставив широко ноги, підняв плечі і розвів лікті. Вийшло дуже схоже. І вони обоє засміялися. Поліна постояла біля вікна, дивлячись, як навколо ліхтарів мерехтіла та сама біла крупа. Сніг не сніг, град не град, Коротким роликом прокрутився перед нею прожитий день, наповнений багатьма враженнями на відміну від порожніх днів останнього тижня. Перед очима виникло спантеличене обличчя Алекса і пляма від пристойного еспресо, що повільно розпливалася по його курці. На тому їхнє побачення завершилось. А що було робити? Бити його по пиців? присутності законної дружини. Влаштувати сцену «Ти, падлюко!» За науку платять. Вона заплатила. Граблями по лобі інколи буває корисно. Перегорнуто ще одну сторінку. Сьогодні через її життя та домівку пройшов новий мужчина. А ніякої цікавості, серцебиття чи дурних думок не викликало. Мабуть, коли раз по разу опікати душу, то вона шрамується і більше не реагує на типові подразники».